was es gewesen aufgeteilt von einem Kaffee-Gewelbel mit der scheilen Dicken-Tapetten-Wendel, hat sich gehört eine heuche, kriegerische, weiberische Stimme. Der Jitz-Jung in dem Buffett ist Unruhe geworden beim Mirkins Ereinkommen und hat umgehängt zu werfen auf ihm schreckende Geäugen. Er hat sich bald aber eingestellt, wenn er hat gesehen, in wehens Begleitung gekümmt. Er Mirkin hat sich verwundet, So soll es sein im Ganzen? Er hat sich vorgestellt, mehr romantisch, in der Kehle, durch dunkle Treppe. Es hat ihm beleidigt die Nassigkeit und die Nacktigkeit von dem Gewelbel. Der Schachliner hat ihm zugeführt zur Artikel, auch um welchen er seine gesessen und etliche junge Leute teilt von sei seinen Gewinn in gewöhnlicher Arbeit der Kleider. Nur einer von sie hat euch gesehen wie ein anständiges Mäcklerruf und kleine bergutige Geschäfte, oder wie ein heimischer hebräischer Lehrer in einem Moschilisch-Reichhäusch. Ein kurzgescheueren Blond-Berdl und nicht wie die anderen in einem Schwarzenhändel, nur in einem genug säuberen, verleichteten Köln und versteht sich in Brillen. Mirkin hat bald verstanden, dass ein 12. Mäckler, die Leute aussehen, ist das der berühmtere Nato, der Theoretiker, der Vierer von der Partei, der viel Mut von Sibir entlauffene, der viel gesuchte. Versteigt sich, dass das Gespräch, was ihm noch geführt hat, um den Tischel, hat man bei Mirkens der Scheine bald übergehakt. Mirkens mit den Schachliner haben sich ohne zu begreifen, erweggesetzt mit einem schreinendicken Tischel. Von dem zweiten Tischel hat man immer gefragt, zu erweiß, wegen wo es sich handelt, und wusste, er konnte bei dem Dossigen Ingen helfen. Mirkin hat von seinem Tischl aufgehängt, als er weiß nicht. Er hat herausgesucht, eurer Gerechtigkeit uns zu helfen, um überführende jüdische Textilarbeiter von der veralterten Handarbeit zu danken. Mit wuss konnte er uns da helfen? Ich weiß nicht. Ich warte von euch, das zu hören, hat Mirkin zurückgehängt, Nicht direkt zum Frege, noch zum Jacqueline, zu wem die Frage ist euch von dem zweiten Tischel gestellt geworden. Ihr er konnt uns dabei als Sache helfen, hat man ihm gesucht von dem zweiten Tischel. Ich bin neigerlich zu wissen, wie er soll. Ich suche sich einen Schub von keinem mehr. Ich bin bereit, alles, alles zu tun, was man wird verlangen wird von mir. Hatsch, ich muss euch im Vorhäuschen sagen, Als meine Möglichkeiten sinde sehr begrenzt, denet mir ken rein zum jachlene, als ob er wollt ihm dus gestellte frage. Eire möglichkeiten sinde schon gar nicht kan gebgrenzte. Ir kant uns a sag a fach helfen. Es hängt nur ruk poneif. Sucht mir mit wos und wie soll? Ot Setzt mit dem Sachawa von Lodsch, Leute wie er gibt, ist die Lage kritisch, sehr kritisch. Ich weiß es, aber sagt mir, was ich so tun soll. Von zweiten Tischl hat man sich genommen, ihn zu erklären. Es handelt sich wegen beeinflussender jüdischer Fabrikanten, auszuführen, ob sie ein Druck, als sie sollen aufgeben, dass sie ein Kampf gegen die jüdischen Massen. Und das muss kommen von einer ganz anderen Seite. Das muss kommen durch den jüdischen Großkapital. Es muss werden, am um Mordesach, ob ihr wollt, an um nationalen Rienern, beim jüdischen Fabrikant, zuzunehmen jüdische Arbeiter. Soll es sein, zu den bewusstbaren Motiven sei willen, auf viele nationale, uns ist nicht kachillig, abit durchzubrechen die Wand. Mit den christlichen polischen Arbeiter weil mir sich schön an einzugeben. Es ist eine Frage von Aufklärung, von Verständigung. Nur zu den jüdischen Fabrikanten haben mir nicht keinen Zutritt. Müssen mir suchen andere Wegen. Äfscher ist doch eine Möglichkeit durch Eierfutter, durch die Kreise von Eierfutter. Kapital hat größte Reine, zwei Kapital. Und der Druck muss kommen von Eierfutter. Und der Druck muss kommen von Eierfutter. Efsche wollte nur gewähnen, eine Möglichkeit zu bewegen, eier Futter, ein einzulagen, eine gewisse Summe Geld und allein auszupfen, eine Textilfabrik in Lodz, in Unstand jüdischer Arbeit. Mit dem soll er dienen, für ein Beispiel für andere, oder wenn ihr allein hat die Möglichkeit, das zu tun. Mehr der Wartner von ihm oder von euch kann besonderer Hanuchis, das Einzige, wegen was es handelt sich ist, als resolver machen dem unheil zu beweisen als jede arbeiter lassen sich punkt das soll gut exvlaty an wenn ich jedesch denk dem haben das ihr was konnte wir er uns dabei helfen merken ist der steint gewor von der propositie wo es ihn gemacht gewor er hat sich durch ihr gefunden ein bissel beleidigt heißt es als man hält dem noch von dem nur gesehen Er, was hat gemeint, als sei er schon im ganzen Gebäude geworden an anderer und als einer von sei, was wahrscheinlich hat er mit seinem Vaters vermeiden. Aber zu beleidigen sich, ist nicht gewinn auf einen. Der Dorsiker Herr Nathal hat sich zu ihm gewendet als so aufrichtig, ohne jeden Hintergedanken. Als Mirkin hat sich gemüßt wundern wegen der naiven Vorstellungen, wo sie haben wegen jüdischen Gewehren. Mir kamen auch so geräumt und aufgehört mit Verschämtkeit. Mit meinem Vater habe ich nicht keine Verbindung. Ich habe übergerissen mit ihm alle Beziehungen. Das ist eine Frage von Taktik, wo der Natole aufgehört mit der Schweizer und seiner Wunschsäden war. Als er mir hat bedarf, hat er übergehört die Beziehungen.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 und er hat sich geeilt, ihm zu der Klärung. Jeder einer von uns hilft der Sache mit seinen Möglichkeiten, auf dem Öfen, wie er kann es zum Besten tun. Es wird doch sehr narrisch gewesen, nur zu lieben bei Caprice, nicht auszunützende Möglichkeiten, was wir können haben durch Eierfurtas Einfluss, durch sein ungesammeltes Vermägen. Wir haben nicht ganz Zeit zu spielen, sich in kinderische Bräuge zu spielen. Möglichkeiten für andere Sachen haben mir viel. In der Dose-Gasach konnte er uns nur allein hilfig sein. Und dus legte mir vor ihr, als ich soll hereintreten in Kontakt mit meinem Bourgeoisen-Futter, wundert sich Mirkin, für was nicht, für eine Ganef, ab mir zu helfen in unserer Sache, sagt der Chava mit der Schmeichel. Mirkin klärt noch ein Weih. Das Geseier leuchtet mir vor, ist in ganzen in Einklang mit meine Gedanken. Doch die direkte Propositie von sehr macht mir zu verständigen sich mit mein Worte, da leuchtet mir du sich über zu leien. Ich wolte aber sehr gern gewollt mit euch sich doch reden, hat mir kein gesulkmat in erkindisch weitendicken Torn mit vergnügen. ihr wollte sich mit tiger eug ein geke vordurchreden und dos wie zum geschwindsten da gab er winkte mit dem kopf auf schlehner weiß wie mir gefind mir und mir wollen sich durch ihn verständigen hat der herr vanatel verhandelt und eufgaben sich vom tischel zu gehen er bemerkt als a er pur eugen kücknerf ihm von a winklereuch kapitel 3 herr vanatel Mirkin is gevain fun jenen naturon, vos schnolt in gesicht tu met iner reden, iner weik fun unweiser. Alrost gegen zur herren fun ne, un fun dort fun der heuer zur bei dem iner haus kumme, tshep ma ab der mutikung un an un anum weis auf san feelsich und denken. En gaven an attel, hot mirkin der zein dem jenigen, fer welchen er kan alle kashes eus fragen. Alles faik is oi schitten und er hat geglüst, nent er sich zu bekennen mit ihm. Keiner dreß, so der Herr Anatol Neska hat, gelebt konspiratorisch, bugenärtig nesgeduckt. Mir ken at chen etlere mo gehade gelegenheit sich journalistik mit dem Herr Anatol, nat jede smoel et er dozents sich zu lieb nich vereusgeseene bis obgelei geworn, bis der Jachlener dem einmal gehad ein neym safiert in a boynik fun an erst gassenike hat pur volk in neym me bliert ne stebul hat schon gewart auf ihm der habbe der selena hat sie gelost allein anatherl otem begries wie an alten bekannten dem pfavespunem is bestanden fun zwei besonder teiln der erste helft die augen de zweite des smolzangs des smol is gevein fun an alten mann die ganze bitterkeit von seinem schwerem medizurm ballot dennem bleiben es gelegen überm miesen eusgekrümmten und ständig zynisch lachenden moll er säuret gerät er säuret gekickt er säuret geschwigen hat das er ständige schmeichele mir kann ich sagen a der schmeichele seine ist gewen angenehm er is gewen beisig also so wie auf der randen zu seinen lippen und also wie auf seine gut besorgte ausgekämmte, blonde Wunzerlach, voll sich aufgehalten, die feichte Tuchlichkeit von vermachte Gefängnischen, in welches es ihm ausgekümmend seine beste Jungen zu begrüben. In seinem Schmeichhaus gelegen, als ständiger Vorwurf, für die wusste ihn ihm nicht nur. Der Pfarrer aber hat sich auf der obersten Hälfte zum Chavesbrunnen, das heißt, in seinen Augen aufgehalten, eine neibige Kindheit. Seine Augen haben keimenisch gehabt de Mut euch offen und zu kiegen. Wie verschämt haben sie sich ständig hauptgehalten in der euch gebogenen Deckler und von dort haben sie herausgeguckt mit der nun Blick von Schuldigkeit, von einer weinende Krachmunis beten. Es ist nicht gewesen kein Gutsgeit, wo es gelegen in sein Blick, es zu geben eine Puschet Krachmunis beten, möglich zu sein die Bitterkeit was der Geuro hat ungehasmet auf seine Lippen. Als er noch geredet mit ihm, ist er mir ständig am Trünen von dem Umblick von seinem verfolgen dicken Schmeichel, was er ihm gelegen aus den Lippen, zu der menschlichen Warmkeit von seinem Augenblick. Und das hat euch Mirken jetzt getan. Nun, junger Mann, hat er auch beschlossen zu dem Schritt, wegen welchem wir haben das frühe Dicke Mühl geredet, Mirkin hat ihm nicht bald so geändert. Er ist geblieben mit seiner Schönigkeit, zurückgeschlungen durch den Umblick von Chava Anatol. Er, wo es noch nicht gehabt hat, verloren sahen, unberührte Neigerigkeit zu allem Jüdischen, wo es er hat mitgebracht hat mit sich von der fremden Schwebe, von welcher er kommt, ist schon der Steuern geblieben. Von jeder jüdische Bord, in welcher es sich ihm gedacht hat, Es halten sich häufig tiefes Scheudes mit jüdischer göttlicher Mystik. Bei der Berührung mit den jüdischen Idealisten, wie er manifestiert dir, seinem alten da, zehn der revolutionäre Bewegung von Jüngern, ist er puschet da zittert geblieben. Es hat sich im Gedacht, als ersteit ban um eus geschöpften Qual, vom welgner Konzert und Schuvis auf alles seine peinige gedeckten Fragen. Er ist gestanden von Chavara Nathal, wie er taumt für er reden. Er hat genümmener Zeit, bis er hat gefunden, Luschen. Nicht wegen dem handelt es sich, nicht wegen dem will ich jetzt mit euch reden. Das ist doch eine Kleinigkeit, wo sich wohl gewollt, von euch sich der Wissen ist wegen Ganzen, wegen Größen, und er hat aufgehakt mit. Chavara Nathal hat ihm ungekriegt verwundert und geschmeichelt. Wegen wußt willt er mit mir reden fragt er mich eben in verwunderung aber dabei da muß ich denke mit der freundlichen unblick wegen dem ganzen jindjen stammelt mirke wußt regt er setzt sich ab er weg gab er anatol beim tisch und läckt darauf er seine bleiche weiße hand auf den tisch da mirke noch ihm Meint nicht, wie der, als als sie schon bei mir klur, nur Adrabe. Lass uns euch prüfen durchreden. Gestarkt durch den schwachen menschlichen Blick, wo es hat geruht auf ihm von einem Chavas-Eugen, welches eine Metamol lichtiger und breiter geworden, hat sich mir genommen gerufen. A so leicht wird es mir nicht umkümeln. Ich weiß nicht, ob ich es euch können erklären kann, und meine apikursischen Gedanken werden euch nicht aufreden. Ich bin das, was man rief mit dem Schimpfwort »Achleinbirge« zu einer Großbirge. Ich habe es gepriegt, auch auszulogen. Es lässt sich aber nicht. Die heute wirst du nicht übermachen. Ich bin nicht gekommen zu euch, gejuckt durch welches äußerliches Sieb ist, äußerliche Sibis, nur durch einen innerlichen Drang getrieben, als wie viele andere von unserem Dorf zu suchen, einen neuen Inhalt überwählt, ein Glauben. Es ist schwer zu leben ohne ihn. Eier Klassenmenschen ist es leichter. Bei euch ist die Änderung von den Umständen von sich allein ein Zweck. Teil unserer Kummer, teil zu lieben Nutzen, viele von euch verlieren sich verblonschen in den Mitteln Also ich sehe schon gar nicht, und bei Daten schon gar nicht etwas anderes. Wir aber, Kleinbürger, was mir kümmen ist, zu lieb nicht komme, nicht zu lieb nützen, nur zu lieb dem Schleim ist, was wir suchen. Wir können nicht leben ohne den größten Zweck, in welchem wir glauben. Also steht wie ein Sra bei dem Ausgang von allen Mitteln. Aber wo ist er? Wo ist er das? wo soll uns vertreten die zweite Welt von unserer Uves. Teilmal sehe ich es. No Teilmal dachte ich mir, es ist gar nicht du. Also es ist nur no ein langer, dunkler Kordau, in welchem wir keulen sich und auf jener Seite ist gar nicht du. Wir blanchen noch von Mittel zum Ziel ohne Zweck. Af shve dem i go is lachn mit di andere, af shon ish. Ir kukt tsaycht zu einem, wo sich gläub, as ir weißt, un seit es. Seit morgen, mei naive Tet, zukt dir mir, wos is dos? Wos der wärt uns beim eus gang, bei er mirsung vonem kolche scheppen durchzutreppchen dem blutigem weeg. Aber natol hatem gelosst, leis reden geduldig. und mirkin hat sich nicht gekannt bei freie von dem töffelten spiel wo es hat sich hob gespiegelt als ein havelspunen bei seiner reit dem havelsäugens sine gewen eirns und es hat sich gedacht als er sappen einen sich mit amtteil und behoftekeit mirkins sturste gewerte dabei aber hat ne schof geherzt der kuchen der sinnisch schmeighel was Schmidt Beetle und Mettl hat Häuse gemacht von dem jungen Manns Naivität. Ein Wes wilt ihr damit sagen? Wer sucht durch als ein Baderfaßweg, gerade euch Zeugen zu wären durch ihm in unser Gang. Der Gang zu der sozialeren Blützi ist nicht kann ois gepflastert mit Steine, besetzt mit Bäume, gerade mir sollen durch ihm unser philosophischen Spazier machen. der weicht zur sozialen revolution is awer dur welr mer giesse sich alle arain zum mer willen zum mer willen isch gejukt durch dem impet von der zeit von de geschehnis das isch nisch kein volontirngang was mer mache dur das isch a muess festgesetz durch eiserne gesetzen teil prufe sich am gegenstell Zai zanen narunem. Mir zanen nor a bisserle kläger un mir kümmen alein. Mir helfen nor unta a bisserle de gesetze von de geschehnischen, ka da der Prozess so geschehn flinke. Mir tun in so häufig, ka de späte de gedäure is. Pungta zoi, wie de friadeghe hom getun for uns. Aber Zweig? Wer weiß, wer kann redden von Zweig? Wer weiß überhaupt, das ist du ein Zweck? Mirken ist geblieben und peinig. Er hat ungeguckt dem Chava an Anatole mit großen, aufgerissenen Augen, wie er verloren kann, bei welchem Notaräusch er genommen das Zucker rufen der Hand und er weiß nicht was. In Düsseldorf hat sich von ihm ausgerissen die Frage mit der Sitz, ja, Chava, hat Anatole geantwortet. die allergute Sachen wie der Idealism, Zweig, Glauben, dus habem mir na ausgeklärt, mir Intelligenten, a bissl unzeseifenden Weg, kadaia er so sein, glitschiger zu gein, mir Kränkliche und Schwache, daffen hubem od dem dörsecken Bäume fär unsere kranken Leiber. Die Massen, ich meinde pushe te urme gedrückte in Dreußen,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 wo es die Chai soben ausgearbeitet in dem Wald durch der Neutwendigkeit. Ihr meint, als die Massen willen verhappen die Macht zu lieben. Gottsucherei, das ist ein Mäßig für uns Intelligenten. Die Massen machen Revoluzi, weil es ein Willen sein, die Führer von dem Leben umkämen dem Dichler so, als er soll sie schleppen für eigene egoistische Nützen. Jo, jo. dits der remmen ze un eibeker faktor alles übrig is a balemochen alles gepracht für uns leidegeier der ganze menschlichkeit da lesen is a balas as pielich auf vor uns intelligenten dem massen weiß nicht davon sei seine reu grob unrachmonis also wie sehr neut in de letzte vert der von ravana tel at mirgen a roiskifelte bisse erweitig und an Unzufriedenheit. In der Dose Gewerter haben auch den Jungenmannen gemacht einen Eindruck, wie der Chava Anatol wohl seinen Pohnen gewollt, verstellen hinter ihm zum Spollen, kann er sich nicht eräuschen zu weisen. Aber er kann doch das nicht ernst meinen, sagt Mirkin, enttäuscht. Als das ist alles, ohne Zweck, nur zu lieb, nur durch die reue Macht von den Massen. was ist eigentlich masse was ist der neuer obgott was sie hat sich gemerkt dass es ein anonymer za mit tausend farbigen körper die masse ist nicht kein sach für sich sie ist nur at so viele erscheinung in gewisser der höhenen momenten hat sie selber eine eigene psychologie ihr hat aber noch nicht gefindendes feuer wo soll euch schmieden die massen als eigenes, besonderes Körper. Beim kleinen Säunen fallen sie sich zurück in die Frieden, wo es bei Zwecken nur seine eigenen egoistischen Ziele ist. Und das ist doch Tage, wo sie sich suchen, nach wo ich bin gekommen. Bei eier Fragen wegen jenem hohen Zweck, wo sie uns alle verwandeln in ein Körper wie der Gläubin, bei der ersten Christen, von welchem wir sollen scheppen die Kraft für unsere Masse. Dossi die Neut, der Chavaranat al Rui gubgenfert. Auf die physische Neut ist wieder die einzige Erreusreiferung von unseren Masse und kein anderer moralischer kreuer ist nicht du, der wuss wird sein, die Treibkraft von unseren Masse beim Sättigen der physischen Neuten, wie ihr gläubt durch den Verwirklichen von dem Sozialismus. Sollte wel dann sorgen wegen einanderer Faktor. Ver unser Dor wird vorläufig sein genügt, die Neuid, hat sich der Chava an Atol behalten hinter der Spanisch-Wendel. Aber Mirkin hat nicht noch gegeben, er hat ihm dafge Gewalt von dort herausbekommen. Ob ihr, verleitend wieder jeden Idealismus, der läuft mir recht zu fragen ganz offen kabara natol ich, ich bitte gibe was die frage is a perselnere no wie er soll verrent wer dir euer eigen leben was tued ihr du ich kann euch. ich hab gehört von euer leben von einer vergangenheit es ist ein kap von jesurun und es ist nicht geworden reusgriffen durch neu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 zu manifestieren Heldigkeit, die, weshalb nicht keine Möglichkeit, etwas anders zu gehen, kommen du her. Das ist der Tipp von einem professionellen Revolutionär, oder wie es ist der Fall bei uns jeden. Du ist es euch die Rüsche Neigung von unseres Voters. Kürich HaShem, euch haben wir ein Unkleber zum Teures, aber darf nicht in enjament zu ihr makrof zu sein für ein monat amen romantic hat mir die alte monate verleuren beschafft mir sich ein neuen gott da weime sich makrof zu sein aber seid sicher als beim erstenes sollen wenn sie sich upstoisen wie die intelligenten nur 19 pfiffenefu die masse hat nicht ganz zeit verentäuschen Sie gekimmend nächste Promontage unkleibert, wo söt sich aufgehalten in seiner Natur. Die Masse hat nicht kein Ruchis. Sie gekimmend zu lieb den blutigen Hain. Sei von der Masse seine nicht kein professionelle Revolutionäre, sei wären getrieben durch die Umständen, na so lang wie die Umständen denn unhalten. Mir kenne aber um Geduld geworen. in eure dem übergehackten Mitten. Da läuft mir zu zweifeln, Chavarnathel, er sei er, ja, er weggeben sich der Bewegung, ich soll's neige zu Helderscheid oder er fülle aus Jerusche und Kleibers. Ich glaube, also seine du tiefere und wirksamere Motiven, wo sie ja, darfst du allein mehr, sich zu erklären. Chavarnathel geschwiegen am Ende. Er ist blitzend geworden, ernst. Der Schmeichu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 was stei nach dem mittel und us is de beschut wis de leben im beschut wis de geschaffen mir pflanzen sich do ein in dem eibigen leben durch dem was mir leisen sich hol als sie reden und während zurückgebeuren in klallerein da einzelner is durchgänglich die masse ist die eibigkeit die masse durch das feld auf welchem mir je reden wachsen Die Sangen beiten sich jedes Jahr, das Feld ist eibig. Aber ein Natalsbunem hat sich verändert und ist bei Glanz geworden von dem Licht, wo es hat geschluckt hat von seinen Augen. Er hat sich umgeheben zu schocken bei der friedlichen Wörter, wie er früher jeht beim Davenen und Sammeln Kapunis und er hat gesucht mit der behäubenen Ehrenskeit. Er hat das Bewusstsein, az ich bin einer von vielen verschafft aber schutwürdige freud men darf vielen od jenem menschliche freud vol straf der reus von reben men darf sein a gusit leicht like der chimt a schmeiru ke da duss der vielen man heibt sich dammelst auf zu der herste heuchen da jucht kriegt de ganze kudsche und sich um viel dem ganzen keuer von reben in sich, und es da nur bei ihr Keulis zu tun, große Sachen. Ja, ich glaube, als hat der Dose gebeschüttert, was die gefreit, kann ausfielen alle unsere Welten und geben ein Tein zu unserem Leben. Ich kann auch das nicht genug geben zu verstehen mit Werte, sondern bedarf das der Vielmein. Mirken ist geblieben sitzen, er zittert ist durchgegangen durch sein Leib und er hat getrunken mit Durst im Chawas Werte. Nur der Chawaranatel seit euch hat sich bald verschämt hat, für seine Sentimenten. Und als so wäre er wohl Trarote gekriegen auf dem, wo sie er sich gelöst mitreißen von dem Idealismus, hat er zugelagt mit der bitteltigen Schmeichung. Aber seit er aufgeregt, jünger Mann, Als unsere Rolle, ich meine die Rolle von den Intelligenten, von denen, die wir im Zugezeugen zum Kampf durch Idealismen, wie ihr ruft, ist auch kläglicher und ist bestimmt unterzugehen. Wenn der größere Moment wird kommen, wird sie uns zertreten. Die Revolution. Weil wir werden sich nur plundern unter ihren Fies mit unserer unnützlichen Bagage, mit unserer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 jemer willn johmsra tse nis und vorläufig weiß mir noch den dem mittel und dem mittel da darf man sich schenken in ganzen in ganzen mit der mone in der beschut wisse gefreit weil mir hum a heilig servisad mir kenot geschwigener weile und dann noch sich umgriffen auf mit der schmeire was wilt dir asir soll tun Furt kein Lodsch, bekennt sich mit der Lage, dennoch wird ihr er allein wissen, wo sie rotze tun. Gut, ich bin greit. Zu weimen soll ich er sich wenden? Unsere Charabären wollen auch schon dort aufwarten. Kapitel 4 Lodsch Über die Felder ist nach als gelegen der Schneidegg. Nur du und dort hat schon die Erde wie eine frisch ausgeschluffene junge Frau er rausgekückt wie ein Gefangene von den Rissen von ihr Deck. Noch auf viel Erde hat sie schon gehabt, er rupgeworfen von sich durchs Eis, und es gelegen ein Offene, ein Freie, wie ein neu aufgedeckter Freu, mit ihren ganzen Leitendräussen. Wälder sind gestanden, Junge, Zweigen, Bäume haben gezichtert, Vertrischkeit, Heiser sind gestanden, Kleine Brüder, mit streut der durchgebiegte durch den winter in durch den winter verschwärzte wänden pleuten verstellter geweib von räutliche besamdicke zweigen poirem in greuse stewo hoben in der feuchte durchgeknatterner erb gedreppt in züge gekickt sich des eire bawise weiber schleppen von de gemyanke kartoffeljack auf seire pleitz teilmo hat sich ein Wogen geschleppt über den Weg. Telmo hat mein Jungpferd springen gesehen. Auf den Statsen haben lang begleiteten Jäden mit verdreckenden blotigen Schlumpers sich gerissen mit impeltem Koch in den Waggonen. Weiber haben geschriegen, geworfen sich Päckler von Hand zu Hand. Dusse gewinnt die Landschaft, wo sie Mirkin hat gesehen durch sein Waggonfenster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 weil er hat sie gehabt in sein blut er ist geknotten geworden von nie er sie gewesen a slawische eiert der slam von kartoffel kreut von burgisch und von prosten menschlichen breut durch dem heimischen umblick von dem land durch dem peuerschen zegeindigen schnei durch dem umblick von dem niederdrückend durchgeweikten streudach durch die schwarzen Wand, durch die besendigen, zitternden Gezweigen, Bäume, ist ihm der Mensch neinter geworden. Der fremde Päuer mit den fremdkollierten Häusern, mit dem modernen vierkantigen Hut und mit dem Stiefel anstatt der Onizes. Durch der Erd ist ihm durch Salztier lieb und eigen geworden. Er ist durch, weimen dankbar geweint, von der Liebe und der Zugehörigkeit, wo sehr gefühlt zu den Menschen und zu dem Land, mit den Nägeln, welche sich unhalten darin und sich nüschloser wegheugen. Die Gassen von Lodz sind ihm vorgekommen, noch mehr fremd, wild und wunderlich durch seine Eigenartigkeit, nach weisen Jäden, nach weisen Gassen, nach weisen Gewölben,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 da bag geläusendecke umruhige augen eugen was fragen eugen was dursten in suchen etpis a jam von kasketler a wald von dene schwarze jeden teil schleppen pekler mit baum voll und läufen dabei eilen sich ander haben zeit stehen in kränzlernden ecken bei der gewölbe fochen mit de steckler a fleck von apoirisch koliertem petro ein angenehmer, farbiger Schein von der Sputnizze und ein paar Häuser von Bäuerern und Bäuertes, wie kollierte Feldblämmelach auf dem gründigen, brachlichen Fuhren von schwarzen Kapetes und stuttischen Tüchern. Über die schmutzige Schneeblottige Brücken ist eine Hoher, eine Bewegung, stößen, ausgeabte Bäuerische Tücher auf Wegenen,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 Un oi fault, un otem hab. Tarnacht, wenn der Tag vergeit, nei puffen Reuch und de schwarze hierische Geslachs seid sich von der beiden der Sonnenuntergang über de Lodge flachen. In dieses asoi modne fremd im Wunderlach in der Stodt schütten sich de Gassen um mit verschwärz fleische Arbeitsleipe. Tranwein seinen ungeehert mit Menschenkerpes. des mülte ratarm bei de heiser waren einfach vertrunken von na heimgehende gearbete von seine leiber heibten äußerdampen der spezifischer geruch von de lodge fabriken wo sie haben sich eingesabt durch dem ganzen tag bei der arbeit der stut wird ungefehlt mit dem maschineneil in kamgang geschmack und a kochmalische säuerkeit von Bleichers, liegt sich auf den Randen von den Meilen und Eugen. Denzmumpen leuchten sich die Schweißgewäldler, mutterdicke, treurige, grue Kopftiechler, schleichen sich mit Kerberlach von den Häufen raus, in den Ecken von den Gassen, gedrückt zu den Schulten von den Häusern, schleichen sich bei den Wänden, Gassenfreund, mit geachmallten Kleidler, gewaschenen Käpten, und finde am bloß der Halser otem der reus mansbil gestank eus gemischt mit pfefferdeckem parfümgeschmack fernärt nach der arbeit es gekommen zu mirkinnen in hotelzimmer ein hotelzimmer junger mann in hat sich vorgestellt haver mortel mirkin hat ihm der kennt es ist gewesen der selber junger mann wo sehr ungetroffenen wasche sitzen mit dem Chava Anatol in einem Kaffee-Gewelbel. Nur in Wahrheit ist der Chava Motel gegangen und umgetan wie ein intelligenter Arbeiter. Er hat sich getrunken auf dem Kopf, auf weichen Kapelutsch, zieht ein Hittel mit der Taschig. Jedenfalls gedenkt mir, dass in Wahrheit hat der Chava Motel, welcher man ihm vorgestellt hat, in einem Kaffee-Gewelbel mit Gurnisch ausgenämmen sich von der Andere. abdu in lorch es gestarne verim achsedischer junge mann mit vol gekommt meinen as a sesa besmeders buche in a lange kappe mit der gite shtetl hotz ne peis zene beim gewein erunter gekemnt in der teuren ihr da kennt mich nich ich bin der habermotl ihr hab er getraff mir wersche in du geier jidisch gekleid zu leptachtischen tarmen Die Umstände neutigen mich dazu, sogt der schwarz-brunette junge Mann mit der Jünger ein rausgesprotzter Brot drückend zu der Sache, wie ein Soldat, was geht durch ein Rapport. Ich habe fanatische Eltern, mit welchen die Umstände neutigen mich noch unzuhalten beziehen gehen. Es macht nicht, was ist er schuldig, wie er soll eine Menschheit ungetun. Es ist johach schuldig,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 Es ist ein Stück weit in der Eusfier-Komiteat, warte auf uns, hat der Havamotel gesucht in einem offiziellen Ton. Gehört, dass er an Bord mit der Eusfier-Komiteat ist Mirkin eingegangen, aufzusetzen sich auf der Tramwein. Der Havamotel hat den verfeierten Dreußen auf Barloth eräus, auf einen einstockenden Hilsen im Heisel. Vom Fenster hat sich durch die vermachte Loden gesehen karge Worte gelegt. Durchdunkeln Korridor hat mir neimmer angefiert in an netter Stebu in welchen net so der gedacht, als der Balken mit der breite Dicke Balkes fallen auf'n Kopf. Eider mir kinot nach Zeit geheart sich, herumzekigen in dem mit Schuten verdunkelnem Stebu, wo sie gewen sei bestellt mit episfus, eider er hat noch da sein am Mensch war bunen. haten wir mir gehabt gegeben von na Winklerreis na na pi gan nei kap gebrachte stall rein wenn wird mir schleppen mi schlachter sein soll da haben uns reagieren das ist am schügner er redt ja allem na so die polizeische bis machen mir du die versammlungen der gaber mottel hat im 24 tisch da welchne schon auf ihm gewerb ein Arbeiter ohne Reckl in einem Hemd, wo sie, sie erst weggegangen sind von Weibstuhl, in einem Weibstuhl und ein zweiter jünger Mann, welcher er heute gehabt hat, ein Intelligentbohnen, das gewesen ist der EUS-Vier-Komiteat. Sie meinen, dass sie etwas öffnen wollen. Ihr werdet gar nicht öffnen, als Tadebeheimnis, Ochsen, Kieh, Kälber, und ich sage es auch, dat men eig allem men släp men sechter sein, sei men frier und sei men später. Sie sa mschugene, jales im Havane schang, beruigt men mirkin wieder. Und einem von eus vier Komitat um hat ich aufgehalten, eine sie gegangen in der Winklerein einstellend dem Schugenem. Mirkin hat von der steinen Gonisch gekommen zu Er hat sich herumgeguckt und hat gesehen, als er verbenkelt bei einem Weibstuhl, mit welchem das ganze Stieb ausgewählt vernommen ist, gesessen ein Gespenst von Haut und Beinem, mit einer verkrümmten Mäul, von welchem es sich Gava gegossen hat und ein paar äußerlich überlebte Augen hat man auf ihn geguckt, krankhaftig und forschendig. Mit Wuss will sich der Chava bekennen. mit der allgemeinen Lage von den Textilarbeitern oder mit der speziellen Frage, was interessiert ihn. Wegen der Bedingungen von überführenden jüdischen Textilarbeitern von Handarbeitern, dann fragt der junge Mann mit intelligenten Brunnen Mirkenen in einem sachlichen Ton. Herr Weyram, ich bin ein Fremder. Ich komme zum ersten Mal zu Neuf mit den jüdischen Arbeitern, mit der jüdischen Umgebung. Ich seh du zum ersten Mal. Ich betach, red nicht zu mir in einer sehr offiziellen Ton. Ich will sich mit alles Ding bekennen, mit alles Ding. Ich will alles Ding wissen, bet sich Mirkin bezeiht. Was will der Chava wissen? fragt weiter der intelligente junge Mann. Was ist das Pfarrer Stub, in welchem mir gefällt sich? fragt Mirkin. Die Stub, in welchem ihr gefällt sich Chava, Belangt zu einer jüdischen Webe. Du wohnt in zwei Familien und drei Voters arbeiteten auf den Webstuhl, wo es sich befindet. Ein Voter mit einem verheirateten Sön und einem Neid. Der Voter sitzt dort. dort. Ich habe das Rimmel auf die aufgespannte Fachung. Schaff seit 13, hemmschig seit 14.